Ja hej, Henrik här. Jag vill bara be om ursäkt innan programmet börjar att programmets första del spelades in med lite erbarmligt dålig teknik. Så att ni kommer att höra ett eko när jag pratar. Jag hoppas att ni kan bortse från den här fantastiskt usla tekniken som vi sysslar med. För det blir bättre sen. Adjö, eller hej. Välkomna till Kamoflage som har avsnitt 30, eller 37, eller 36. Nej, 31, Inget snälla du. 31. 31. Ja, jag visst. 30 gjorde, du firade ju till och med när du gjorde avsnitt 30. Men ja, det beror på om man räknar med eller utan videoprogrammet. <laughs> ja, just det. Men när du firade, räknar du med videoprogrammet då? Nej. Ah! Jo. Så, ja, och vad förberett <laughs> är ja, Jag befinner mig hemma hos Anders Hesselbom och jag har blivit inbjuden hit. Det är inte så att jag har brytit mig in och sitter här och spelar in för det skulle vara lite creepy. Utan jag blev inbjuden och vi sitter här och dricker ett par staropramen. Mörköl, det är jag inte vanligt. Och så ska vi spela trevlig musik. Hej, Anders! Hej, jag tror att vi hade fått en betydligt mer akonisk stämning om det var så att du hade bryter in här, men det är helt okej. Okay. Vi kör. Du hade ju blivit lite förvånad om inte annat Nej men grejen är att anledningen till att jag vet vem du är Det är för att jag är en gammal lyssnare på Kamoflage Så för mig är det faktiskt kul att få ha dig här Jag tycker ju att det är intressant att det finns folk som faktiskt tycker att podcasten är så pass bra Att de faktiskt vill vara med och göra den Ja men det här är ett vinnande koncept, man kan ju inte släppa det Så därför är jag precis lika bitter som du Över att det är ganska dåligt för dig i det här podcastpriset som dig tonar Men jag kom faktiskt fyra Ja, sist ja Av fyra Men det, jag blev i alla fall placerad Jag fick faktiskt röster Och det värmde faktiskt Helt oerhålligt ska jag säga Det värmde att jag fick faktiska röster Ja, ja Så det är jag oerhört tacksam för Jo, precis Och sen så hade det varit fler med Så hade du kanske fortfarande varit fyra Därför att det var den bästa musikpodcasten Det är ju inget snack om det Precis, exakt. Men du gör inte så bara är den här, du gör adjekt också Vad är det för någonting? Uh, helt perfekt adjekt uh, <laughs> Jag ska börja med att tala om att det här är ett uttryck som kommer från av en uh, kompis som, ja, Han uppfann det här uttrycket Adjekt betyder att det är någonting som är dåligt Jaha uh, Vi säger att uh, ja, den här killen där borta, han är ju helt adjekt Han är knäpp liksom ja, alltså, Vem säger så? Han heter Thomas Bodin Jaha, så det är inte ett allmänt uttryck Det är, det är ett, ett Thomas Bodin-uttryck det, ja. det är väldigt internt mm. Och då tänkte jag att jag gör väl ytterligare en usel podcast Och då <laughs> döper jag den till Ajekt Ja, men var fritt Och där spelar du kommersiell musik Jag spelar musik som äh, finns på den kommersiella marknaden ja, Och därför så kan man då inte lyssna på den podcasten via iTunes Som, äh, som sig bör inte tillåter copyrightad musik I sina äh, podcastkataloger Jag tror att vi gör en del över Trump i den här podcasten också det är mycket som är stimskyddat här. Alltså. Men nu ska vi ja, till. Så länge det funkar så. Ja, absolut. Och vi har blivit godkända en gång och då är vi där forever. Ja. Och den här Aject som. Um, där pratar jag även uh, lite om vad jag tycker om olika saker. Och det kan ju vara kontroversiellt, eller bara knäppt, eller väldigt tråkigt. Det vet jag faktiskt För inte. Men spel ja, du spelade bara musik förr. Förut spelade jag bara musik med väldigt kort mellanprat uh, och Min musiksmak är uh, eklektisk, som man brukar säga när det är så där. Så att ingen orkar lyssna på det <laughs> Jag har faktiskt bara lyssnat på ett avsnitt av Adject Så jag är en ny lyssnare Men jag var imponerad ska jag säga Det finns mycket musik som man inte vet att den är bra Det stämmer alldeles utmärkt Och den musiken äh, vet man aldrig var man hittar Nej, Nej. Äh, Men vi kanske ska försöka ge oss på Vi spelar en låt Och sen så kan vi prata lite mer om äh, Vårt fantastiska äh, <laughs> Möte med musiken Och hur vi möter varandra en gång i tiden vi kan ta och lyssna på en gammal Rob Hubbard-klassiker nu bara för att, vad, vad heter det, tillfället till, för att ära tillfället. Och International Karate, den bästa mixen på International Karate som jag tror att du inte har spelat för, Peter Mörk. Eller Mörk. Peter Mörk, snälla du, Peter Mörk. Möjligen. Eh, Originalen från 1986, här kommer Peter Mörks International Karate. Peter Mörk med Rob Hubbards underbara international karator. Rob Hubbard är väl lite grann av ett stående inslag i kamoflage, är Helt oundviklig skulle jag vilja påstå. Jag har att det var någon kille på Sveriges Radio som gjorde ett program med Sidmusik Och han visste inte vem Rob Hubbard var när jag mejlade honom för att brömma om honom. Hur går det här till? Det är det jag undrar. Hur kan man veta någonting om Sidmusik och inte veta vem Rob Hubbard är? Då har man en tagit något snedsteg i sitt liv i alla fall Ja, mycket märkligt Bob Hubbard, det är ju det namnet som jag i alla fall allra först la på minnet när jag spelade Commodore 64-spel som ung och sen var det väl andra namn som Martin Galway och som han sa, vad heter han? Galway? Ja, jag Eller tror Galway. det Jag tänkte att jag, jag skulle vara fräck och fråga dig om din ålder, men jag tror att vi är ungefär gengamla du och jag Vi är gengamla vi är 39 båda två Ja, det stämmer 40 nästa år. Säg inte så högt. <laughs> Nej, men då då är jag väl färgad av ungefär samma musik kan jag tänka mig. Ja. För då, då var väl du med Henrik om att musik till Commodore 64 har inte alltid varit en juvhistoria för den här underbara kretsen där det tog ju ett tag innan det kom ut något vettigt ifrån. den. Commodores... Då är det väl med all hårdvara egentligen? Ja. Commodores lanseringsspel hade ju musik som egentligen var pipbara. Ja, det var faktiskt fruktansvärt. Jag tror att jag spelade i ett avsnitt det allra första eh, sidmusikstycket som gavs ut officiellt. Oj. En demoskiva från Commodore. det var inte vackert. Nej, nej. Men som du tittar på... Eh, du kan ta som exempel Playstation 2. När den kom ut så mm. var spelen de häftiga och coola och sådär. Men mot slutet av Playstation 2:s livscykel så kom det ju fantastiska spel som utnyttjade hårdvaran helt sjukt och så är det med nästan all, all typ av hårdvara tycker jag att i början så blir man imponerad vad folk kan göra med någonting och sen mot slutet eller lång tid fram så kan folk göra helt sjuka saker med de här mm. hårdvarukretsarna som byggdes och för helt andra ändamål i Ja visst och någonting som eh, Playstation 2 och eh, Commodore 64 har gemensamt är den tioåriga livslängden. Eh, ja. Nu för tiden så är ju datorer lite grann av en slitt slängvara Men Commodore 64 var ju ändå aktuell alltså i 10 år 82 till 92 Naturligtvis uppgraderar man ju modellen Men den stod så länge ja, Den hade ju konkurrenter eh, Du hade ju Z-X Spectrum Z Mm. Och eh, Spectra och så vidare som alla hade ganska stor framgång. Ja, alltså Men i eh, England så hade ju Commodore 64 inte någon större framgång alls. I utan... relation till Spectrum? Nej, absolut nej. nej. Och... Men samtidigt så tycker jag ju att de datorerna har absolut inte samma genslag än idag som C64 fick. Nej, Och det är ganska tråkigt om man skulle spela Något gammalt spel att bota upp en Spectrum emulator och sånt där Vad heter Jet Set Willy och Jetpack och de här spelen Det är inget vidare egentligen Inte om man jämför Det är ärligt talat inte Commodore 64-spelen heller Det är väldigt få av dem som man satt och slet I tintal med som är värda att lägga Några minuter på idag, de känns Jätteförlegad. Fast det kommer ju faktiskt nya Commodore 64-spel fortfarande. Och eh, det kommer väl just inga nya Sinclair Spectrum-spel vad jag vet. Och det är klart, det är kul att prova men det är ingenting man sitter och sliter med i timmar, kanske. Nej, precis. Eh, det kom ju ett spel förra förra året tror jag det var som var ett eh, ganska stort hype att nu eh, minns jag inte vad det hette men jag spelade musiken till det i programmet. Och det var väldigt bra musik, spelet. Eh, bara ett vanligt plattformspel som Ja, för plattformsspel är ju det som kommer ofta. Ja, folk har ju spel till jättegammal hårdvara. Jag var på den här retrospelsmässan i Västerås för några månader sedan. Ah. Och så tittade jag på en sån här Fairchild Channel F, eller som det hette i Sverige Luxor. Som min pappa hade när jag var liten. En fantastisk <laughs> joystick som man ska vrida och dra och trycka och dra åt olika håll. Och då killen som sålde den sån, han hade ett helt nytt spel nytillverkat spel till den konsolen. Ja, men jag tror att Gamestate 81 har väl gjort ett nytt spel till den. Eller har jag fel nu? Det var nog säkert den i så ja. Det var någonting som verkligen tog mig på sängen, för jag tänkte att det här är en konsol som folk inte ens tänker på. Nej, nej. Och ändå sitter det folk någonstans och går så långt som de tillverkar till och med tillverkar cartridgen ja. med spelet. Ja, för det kom på cartridge. jag tror att det är väl det finansiella misstaget är att lägga en massa tid på ett spel som sen i alla fall bara kommer spelas i emulatorer. Det är helt underbart i alla fall. Det, det måste jag säga. Nu har jag valt en låt och den låten jag har valt är den allra första låten från det första Last Ninja-spelet. Det är alltså Ben Daglish och Anthony Lees med låten Wilderness Loader, alltså originalsiden. Som jag tycker det kommer lite i skymundan, det är ingen som har gjort några remixer på den tror jag. Och um, Ja, här kommer den. Yeah. Ninja, Wilderness, Loader. Loader Vendaglish och Anthony Lise. Och det var originalet Det var original och det Sådana låtar får man absolut inte glömma Att bara sitta och lyssna på remixar hela dagarna Utan kom ihåg att det är ju eh, En grund för de här låtarna Som är eh, precis lika bra den Jag har att jag gjorde lite grann tvärtom När jag gästade i flash Att jag körde sidcovers På kommersiella låtar Bland annat Kind of Magic Och Queen och den här vad heter det spelet? Mikey var ju fullproppad med Beatles musik. Och jag sa till dig att jag tänkte spela lite Beatles och du fnös <laughs> Nej, men jag tycker det är underbart också. För att eh, en låt som jag har velat spela i kamouflage eh, länge men av någon anledning inte fått in, förmodligen för att den är ganska långdragen, är ju sidremixen eller sidversionen av Michael Jacksons Billy Jean ja. som fanns i spelet Smurfen. <laughs> det är underbar. Men var det ett kommersiellt spel, eller var det ett typ ett demo? Ett spelbart demo? Jag vet faktiskt inte. Det var väldigt svårt i alla fall. <laughs> <Okay>. <laughs> naja, det, det låter ju väldigt konstigt att Michael Jacksons musik skulle dyka upp. Naja, vi vi avfärdar det som en demo om någon rätt. Vi kanske har en sån här aggressiv lyssnare som hör av sig och rättar oss om vi har fel här. Vi får hoppas det. Från eh, Smurfen till eh, mera Rob Hubbard. Det blir mycket Rob Hubbard idag. Det kan aldrig bli för mycket Rob Hubbard. <laughs> jag har gjort en mix här av låten. Nu ska vi se här. Jag har för mig att när jag var liten så var det någon som bestämt hävdade att det här spelet hette <clears throat> Sanixson. Men då har man till och med vänt på bokstäverna. för att få det. Men eh, Sanction, sanction. Jag, sanction. jag säger sanction och jag... Det är väl kanske inte så viktigt men det är ett extra där Och Sanction Ja precis och, yeah. och den första versionen är framförd av Dan Tortill Och den andra Nova Load Det där var Rob Hubbards underbara Sanktion, inte Sanixson. Och det vi hörde var först Dan tills version, därefter Nova Load. Ja, Henrik. Vad säger man, Rob Hubbard? Rob Hubbard, en ikon, en, en otrolig människa som eh, jag jämförde i ett program där hur han hade tagit eh, originalmusiken till arkadspelet Commando. Ja, just det. Och, eh, –förvandlat det till det här eposet som alla känner till. –Över en natt bara, va? –Ja, precis. Exakt så. Den historien har han ju upprepat många gånger– –hur han åkte till spelföretaget på dagen– och började programmera musiken och så åkte de andra hem och när de kom tillbaka på morgonen så hade han dragit igång låten på företagets alla datorer samtidigt och sen tog han sin check och åkte hem. Lite kaxigt. Jag såg en intervju med honom det här var länge sedan men det var ett tv-program som handlade om musik och han visade stolt upp att han hade på sitt kontor två stycken Commodore 128 det var hans liksom, studio när <går> han satt och jobbade. 128 <går> har jag faktiskt inte så mycket erfarenhet av jag har en eller två kompisar som hade en sån. Men det var mest kuriosa, nästan. Ja, alltså, jag gillar ju att programmera BASIC så för mig var Commodore 128 ett riktigt bra verktyg därför att både Vic 20 och Commodore 64 hade ju en väldigt begränsad BASIC det var ju Microsofts gamla Commodore BASIC 2.0 som båda hade men du var jätteduktig på BASIC Jag har där vad kul Nej men allvarligt var du duktig på BASIC Nej, jag, jag, um, jag var på ett, ett demopart en gång och <laughs> Men du så kan så inte jag... programmera att... BASIC så, men... så, tänk, så tänkte jag att jag var inte sämre än att jag kan göra en demo jag också så programmerade jag en scroll och allt i och, och ett eget e e font och alltihopa då och det det gjorde hela programmet enbart i Basic. Vet du vad en lamer är det då? Det gör <laughs> jag det. <laughs> fast det är, väl, det är väl ganska mäktigt att ha gjort det i basic. Men, men var ja, då på 64? Fast då får du ju slita lite grann. För då måste du ju använda datasatser för att beskriva spriten. Det, det, det var nog inte så komplicerat det. Det var nog inte så komplicerat typ. det. var mest bara så att jag, man kunde skifta eh, skärmen ja, kunde... med en poksats. Ja. Så, och så gjorde man en 4-sats där, och så bytte man tecken. Och, så och sen så blinkade det till lite grann när, när du skulle flytta till. När box. jag programmerade. då blinkar ingenting ja, Okej, okay, för den där metoden är alltså när man hittar den där pok-satsen för att skjuta skärmen i sidled. Jäklar var man slet då för att kunna rita om den åttonde framen så att man var tvungen att flytta alla karaktärer och sedan scrolla tillbaks skärmen utan att det skulle blinka. Men vissa fick ju till det. Jag menar, hela spelet eh, Paperboy har jag för att skrolla på det sättet va? Det är mycket möjligt, men då har de väl gjort det i maskinkod i alla fall. Så då tajmingen kan väl vara lite enklare att utföra. Ja, och sen så om man ska säga någonting till Commodore 64-ans försvar så var ju faktiskt Basic-interpretatorn i Commodore 128 ännu långsammare än vad den var i 64 faktiskt. Jag gjorde ju allt mitt i 128 då eftersom den hade fler kommandon helt enkelt. Mm, underbart och eh, ganska händigt. Med inbyggd Basic i en dator. Alltså om man bara hade något sånt där, en inbyggd Basic i i Windows eller någonting vad folk skulle kunna göra mycket mer intressanta program än om de ska behöva installera ett enormt Visual Basic och lära sig hur man, bara det att öppna en ruta. Ja, men du har ju å andra sidan inbyggd Javascript interpretator, det är bara att det är inget roligt därför att ingen förstår Javascript i alla fall Det finns säkert någon som gör okay. men, men vi letar fortfarande Men sen så skulle man köra någonting annat än Basic, jag kommer ihåg att jag var lite fascinerad av Pascal det var på två floppy diskretter och det tog 20 minuter att bota upp Microsoft Pascal till Commodore 128 så det var, det var lite, glädjen förtogs lite av det. Ja, den här ansträngningen att starta programmet tar längre tid än att faktiskt använda det. Ja, precis. Men så var det ju andra sidan eh, alltså, många körde ju piratkopierade spel på VIC 64 och då var de ju komprimerade och det kallades för att man har en turbo loader eller något sånt där. Ja, precis. Men köpte man en originalkassett då fick man ju sitta där snällt och vänta. Ja, och var spelet sen skit ja. så satt man i alla fall med i flera timmar, därför att jag har väntat på det här. Ja, jag köpte ju en floppy drive till min 128, så jag slapp ju allt det där. Men eh, mina vänner, de satt där tålmodigt och de skulle spela whistball så de avsatt en halvtimme för att ladda upp det. Jag hade ju bara kassettspelare länge, så när jag väl eh, fick en diskdrive så var det liksom en helt ny värld. Man kunde ja. ladda in ett program bara på skoj och sen stänga av datorn. Ja, det var visst. liksom, <laughs> den här eh, väntandet och skruvande med skruvmejsen på tonhuvudet, det, Försvann ja. Nej, men, eh, Ni som undrar vad det var som ekade där Så kan jag ju bara säga att eh, Det här är ingenting vi gör varje dag För att två personer som spelar in Men eh, ja, det var intressant Våran två mikrofons setup gjorde att det blev eh, Väldigt intressant I och med att min mikrofon hade ett eh, litet delay på sig Så hörde man mig först genom Anders mikrofon och, eh, <laughs> Men nu är det borta, nu pratar vi in i samma mikrofon Ja, ja vi provar det Nästa låt vi ska köra är capri Folian Waltz, som från början är en sidlåt som är gjord av Maniacs of Noise. En fantastisk melodi måste jag påstå. Kan vi inte bara ta lite på sidan först då? Då tar vi sidan lite grann först och så ska vi höra på hur det kan remixas efteråt. Och så här låter remixen av Moog eh, som egentligen heter Sebastian Bachlinski. Jag var mog med remixen av Capri Caprifolian Waltz Som en av de låtarna som ligger väldigt bra till för att vinna pris på Remixer of the Year 2013 Är det någonting som du har gjort någon gång? Jag har legat hyfsat bra till, och likväl som du Jag tror att vi låg en placering ifrån varandra, eller hur var det? Jag tror att det var något sånt alltså, Man skäms lite grann för att man inte anstränger sig Med det mixa för jag tror att jag har gjort något av de sämsta Remixarna någonsin också Men du är lite sparsam med att släppa från Det, det, mixa, du. det beror på att jag är Inte egentligen en riktig musiker Utan eh, ibland så får jag En ganska klar idé för vad jag vill göra Och så gör jag det och Som i fallet med min eh, Comic Bakery Remix här förra året så lyckades jag ganska så bra med det. Men i övrigt så blir det bara... Det är en version av det där. Nej, men det var helt okej. Okay. Jag tror att jag fick till Ghost and Goblins eller något sånt där ganska bra. Men jag tror inte det var någon av de som blev speciellt populära heller. Det var väl den här Ronald, Ronald's Rat Race av Martin Galway, tror jag den som är mitt magnum opus då. Den som låg bäst till kan man väl säga. Ja, precis. precis. Uh, ja, i alla fall så... De som är intresserade av Remixer of the Year kan ju gå in på slayradio.org så finns det lite länkar där som ni kan gå in och rösta på det som ni tycker har varit de bästa remixarna av C64 och Amiga-låtar det här året Mycket fantastiskt bra musik som finns i den listan måste jag påstå och jag tror att sista röstningsdag är i mitten av januari någonstans så det är väl läge att sätta fart med det Sen den 28 eller 29 januari tror jag det var så är det en liten fest i Stockholm där man berättar hur det har gått med omröstningen, vilka som har vunnit och så lite prisutdelning och så vidare. Det är live sänds också på Slay Radio och även på Sat för er som är intresserade av det. Det vill man inte missa. Kommer du ihåg Boulder Dash? Absolut, ett otroligt roligt tidsfördriv och springa runt med den där lilla gubben och gräva fram diamanter. Och då tänkte jag att jag skulle spela i mitt tycker den absolut bästa remixen av Peter Lipas Bold Dash. Och eh, den är gjord av signaturen Rauli, för nog måste väl den vara bäst. Originalmusiken var väl gjord med typ en sinuskurva i tre röster. var väldigt primitivt, men låten var ju fenomenal. Kommer ihåg den? Absolut. En skön, underbar liten melodi som fastnar väldigt lätt i gärna Kort, men intensiv. Så är det att Thank you. Tack så mycket för att ni lyssnade på kamouflageavsnitt, avsnitt. Vad sa vi? 31 eller vad sa, 32. Okej. Okay. 32. <laughs> Jag visst. <laughs> Okej. Okay. Hej.